v nedleni trenutki brezkrbnega sladkega veselja. V tišini znotraj v korakov mesnega vrveža. Kje si danes tišina najboljša moja? Gosto se sipaš Oto prav proti visoki politiki.